Eta esan bezala diskriminazio anizkoitzaren azterlana aurkeztutu gaurkoan irungo udalak gaurkoan e, Miren Etxebereste du gurean, kaixo. Kaixo bai. eta baita koldo Zabala ere, berritasun teknikaria kaixo. Kaixo gunean, berritasun. Baina ba, bezala, azterlana, ezenaidu, meno ba, e, azterketa edo diagnostiko bat e, e, egin dela, azken e, ilabet edo urteetan eta e, lanildo batzuk markatuko bituela honek, ba azken batean helburu batzuetara hiltzeko, baina nereketabe zer da diskriminazio anizkoitza, emaku gan, ai justu. Bai, bueno, el Emc ese baino lehen sartu baño len horretan. Azterlan hau erantzuten dio, e, Irungo udalan indarrean dakagun berdintasuneko sta planaren 45ekintzari. Eh, azterrana garatuta da 6 abitetan zehar eta atera dugu ba maika, mila €tik horren guruko esleipen baten bidez parean elkarteari, Irungo, irungo elkarte batek egin du eta, bueno, hainbat elkarteekin elkarlanean hitz egin da eta, gureko kolokazio zi egugu pixaka gehiago zeintzuk izan diren. Eta, baina, e, nondikandatu horrez, e, diskriminazioa nizko hitzeko egoran dauden emakumeen errealitatea jasotzeko beharra, huez? Ba, bueno. e, emakume izatea berez, e, gizarte hetero patriargal honetan, e, diskriminazioarako ba, faktore bat da, esparru batzuetan zuetan bestatuzten baino gehiago, baina gero ere bai, inork ez du, dudan jartzen ba, e, ba, bai izatea mm, e, ba, zintasun psikiko bat edo fisiko bat, Edo, edo zaharra edo gaztia izatea, zaharra izatea ere bai, edo trans izatea, edo e, baitar pobresian, klaseiek soziala ere bai zaneteket diskriminanziareko faktore bat. Eta faktore hori guztiak ez dira e, bat abestea baztertzen, uztartu egiten dira askotan, ez? Eta unmakun izatea uztartu egiten da e, faktore horien, gaine, horien guztien gainean askotan, ez? Eta horrek, ba, karo, ez da Fa, eta faktoreak elkartzen diren harren gero ondorioak biderkatzaileak dira. Ez dira batzen, diskriminazioa ez da batzen, ere ondorio latzagoa ditu emakume horiengan. Orduan Hor e, garrantzitsua iruditzen zaigu, e, bueno, ezinbestekoa, ez? E, berrintasunean aurrera egin izateko eta irungo irian emakume guztien ongizatea, ez? Bermatzeko ahalik eta gehien horrelako pues, e, azteranak ematzen gainan jartzen izkigun ondorioak eta proposatzen izkigun neurriak ere bai ba, kontuan hartzea eta jasotzea urrengo urtean landuko dugun berritasun planean, ez? Ze horrek ere markatuko diegu piska batera bai, nola iritsi gaitezkeen errealitate diskriminatu hoietara, ez? Emakume horien egoera hobetzeko. Azken batean, kasuistika bakoitzak, faktore guztiak ondoren hartu behar dira, erantzun egoki bat, ez? Zerba, hemen analizateko ez dakit, e, azter horrek zen holako ondorioa garbiak ekarri e, e bituen. Bai, e, ondorioetara sartu baino lehen, argi ustea guztatuko litzaiguk ez zer den konkretuki aztertu deguna. Bai. E, diskriminazioan hizkoit e, izen honek hainbat e, variable desberdin jasotzen ditu bere baitan eta guk parean elkarteko kideekin elkarlanean bost finkatu ditugu ikerketa honetan ondo aztertua izateko. Orduan, horien e, berri emango dizuet, lenik eta behin jendeak jakin dean zeinzuk izan diren e, emakume izatearen gunean zel karguneak jaso diren. Ordu le batekan bizitza adina zikloak landu ditugu, bestetik dibertsitate funtzionala, bestetik jatorria, migrazioa eta rasakeia, laugarrena e, genero dibertsitate familiarra edo orientazio sexuala eta azkena bosgarrena klase soziala eta pobrezia. Ordon bost diskriminazio mota hauek zazpi e, eremu desberdinetan aztertu izan dira. Eta iremuga desberdinak hauek osasuna, eskuntza, kultura eta kirola, enplegua, genero indarkeria, gizarteratzea eta hirigintza eta garraioak izan dira. Orduan, e, variable guzti hauek aztertuta ja parean elkarteko kideek gure eskaerari erreparatuz hainbat e, lanerako ekintza e, proposatu izan dituzte. E, realitatea da, e, esplikatu dugun moduan, ekintza hauek garatzea, azken finan, agente desberdin askoren koordinazioa eskatuko duela. E, azken finan, e, be, e, udaletxeak beregain eginditzak gauza asko jaso ditugu, baina baita asko ere daude adibidez osasun departamentoak egin behar dituenak. Orduan, horretarako, e, sozializazioak gaurazten da, estudionen sozializazioak gaurazten da, bai, gure web dagoena eta oraingo elkarrizketei erreparatuz sozializatzen ari gara, baina negia da, eh, agente desberdin askorekin elkartu beharko garela, eh, diskriminazioan izkoitzeko egoeran dauden emakumeen bizitza kalitatea hobetualizateko mirenek esan duen moduan. E, neurri konkretuak e, ba, e, plan berriak edo e, kontuan hartuko bitu, e, horrek beste lamatek hartzen du, eta EPE luzerako beti ez, hauek ez dire, EPE e, ba, laburreko neurriak. Hori da, hori da, e. ba, izango izateke, miragarria izango izateke, horrelako ego ere ematea EPE laburrean, baina egia da. E, epeluzerako neurria direla eta, baina horrek ere bai, epeluzean baldima dira bai, finkatzeko eta geratzeko eta ondorio sakonagoak izateko aukera mazenduten neurrioiek. E, azalean gehatzen baldima geha, ba egoera horiei ez diegu benetan konponbiderik arte ez emango. Orduan, eh azmarratzeko bari orain indarrean plana aurten bukatzen dela, proroga bat eingo dugu, nola ez? Eh martxan jarri dezan eta indarrean jarraitu dezan eta planik, geratu, planik gabe geratu ez gaitezen, baina aldi berean 2022an 5. plana lantzen hasiko gea, ez? Ta 5. plan horretarako baia gainbat irungo emakumeen erritatari buruzko, gainbat informazio eta datu biltzen, ez? baita indarran dagoen planean, ez, ez planeko helburuen bitartez, hau elburu horietako bat eta elburu honi on, esker, gero urrengo planerako, bai hori neurri zehatzak izango ditugu, ez? Planak dira 5 urteko, 5 urteko indarradialde indarren daute, ordoan hor jasatzen diren neurri batzuk bai dira epe laburrekoak, baina neurri gehienak dira e jartzekoak eta jarraitzeko. zuzen ere dinamikak aldatzeko, lana aiteko dinamikak aldatzeko, ez bakarrikan berdintasun arloan, nola ez, baizik eta baita irikintzan, e, garra joan, mugortasunan, kirolean, gizarte ongiztatean, eh heldu, helduen el, ba, etxeetan, hain zuzen ere udaletxe osoko arloetan eta baita ere irunen incidentzia taragina dakaten beste agenteengan ere bai, eh argi dago ba, e, faktore anitza direla, horregatik anizkoitza baina ez dakite egin den azterlanean, ez dakit, ez dakit per, perfil edo baina gutxenez bai e, faktore nagusi batzuk e, identifikatu diren, hau da ba, emakume e, tipo kaltebera e, konkretu bat e, identifikatu alden irunean, ez dakit ba, emakume e, at, e, ba, atzerritarra edo ez asko finean pentsatu berdegu diskriminazio anizkoitzeko terminoan undikan datorren. Berdintasun, esan Euskal Herrian da gau berdintasunerako legearen aburuz hainbat e, intersekzio gertatu ez, ez pues, e, nondik antzatozen, zure azaleko kolorea, zure pentsamen, pentsamendua, zure ideiak, baina azken fina pentsatu behar dugu ja, emakume izateak, bakarrikan emakume izatea, ja e, gizartetereo patriarkatonean ja, e, atzera pausu bat ematera bultzatzen zaitu. Hordun, emakume izate, honi, beste intersekzio batzuk gaituz, diskriminazio hori ez da gaitzen baizek eta multiplikatu egiten da. Eta hori da, aster honek jaso duen, Baina, Azterlani aldubartzaio batez ere e, ikuspegi kualitatibo batetik kuantitatiboki ba nola ez migratzaile gehiago hongo dia eh Irunenen bazior e, funtzionala zakatena baino bazior asko baina horrek ez du esan nahi garrantzua dela gero bai hongo dia mi se sema comer baitare eh ba ez dakit e, orientazio sexuala argi zakatenak eta baitare eh ezintasunen bat badakatenak imaginatu zenolako egoeradakan pertsona horrek eta gainera semehala bak dituna 35 urtu lakalako eta biz emalaba eta langabia delako. gatudelako. Imaginatu zenolako intersekzio biltzen diren emakume horrengan, nola ateako da egora horretatik. Claro, osasun arlotikan, ja, gaizki. E, paperak ditu lako, agian, gero baita ere bizitzatik loren bizitzatik loren gusioak ezagutarekin semalaba ditu eta baita ere, orduan, men, menpeko aurrak ditu. Gero, langabia dago, orduan, ja, e, klase soziala gaizki eta gainera razializatua horrek ere bai eta agian, ba, bere azentoa, beste izkuntza batetik antzettorrelak, eta arduan, ja pues da dena, eski dena, elkartzen zaio emakume horri horreduan. Horretarako garantiso da, ne hurri hauei kualitatiboki heltzea. Emakume horien egoera eraini, buelta emateko, eta gizarte gisa laguntzeko. Ba, Momentuz hakin geratuko gara. E, plana, ez dakite, noiz, noizko osatu egongo den, edo plan berria, Noizteik aurrera aplikarri izan zitek, ere, Berenia da, orain indarrean dakagun laugarren plana, 2008-amazazpean asizela eta 2008-batean bukatuko dela. Beraz, 2008-batean orain gaude eta azkeneko ekintzak burutzen ari gera. Behin urtea bukatzerakoan, datorren urteare begira, hogeita bian, hasiko ginateke datorren plana bosgarrena prestatzen. Hala ere, prestaketa lan horrek, transizio denbora bat eskatuko digu. Orduan mirenek komentatu duen moduan, laugarren plana e, prorogatuko da 2008 bian zehar, bosgarren plana prestatuta euki arte. Maigero plana, kera begantxoa, saltzea, ono bueno, ba, ba plana que era eran zenbartutela in zuzen ere gorago konstituzio datik etortzen zaizkigun gun plan eta iritziei, ez Irizpideak irizpidea ezartzen dia emakundereen bitartez eta gero bai eusko jernalizak eta baita diputazioak egiten ditu bere planak, lurralde beren lurralde esparruen, bueno, beren esparru territorialari begira, ez? Baina gero irizpide hoien gainean guk udalbezela hartu bar dugu guk gure eskumenen manu zehazbarruan zer zer egin daitekeen gure planean jasotzeko, eta horri erantxire bai guk gure azterlanen bitartez ikusten duguna, Orduan: bueno, abain. Ego behar egokituta. Hori da, hori da, hori da. Ego ikerketek ematen digutena, fasearen ja, eh, bueno, hasiak gara diagnozifase honetan bosgarren planea egina alizateko. Ba, Momentuz hori egin gara tuko gara, eskaz mila, eh, bide. Hai, zue.